Огризатися ми могли, не вважаючи себе аж такими вже слабаками. Та проти кого огризатися? Ті, хто слабші, за кожного з нас зоопарку не чіпали. За поета Козоріза і художника Сапуна міг заступитися або сам Рудик, або хтось із його компанії. В будь-якому разі спроба огрізнутися ні до чого б хорошого не призвела. Можна було лише зганьбитися. А з часом ми хоч і звикли до свого статусу у класі, але не хотіли виставляти себе у невигідному світлі перед дівчатами. Навіть якщо вони дивилися на зоопарк як на порожнє місце. Тому наша дивна трійця намагалася ні з ким не конфліктувати – це навіть не обговорювалося. Ми жодного разу за весь час так званої дружби не балакали про шкільні проблеми. Те, що відбувалося довкола нас, насправді проблемою не було. Ще тоді, десь на підсвідомому рівні, кожен із нас, пацанів, устиг зрозуміти своє місце не лише у цьому колективі, а й у подальшому житті взагалі. Ми не мали чим підтвердити своє право виділитися, висунутися, навіть угризнутися і трималися один одного лише через те, що більше триматися не було кого. У такому віці не хочеться самотності. Її захочеться пізніше, років через двадцять, якось мені тепер. Після школи мене вже ніхто не називав макакою, хоча я не пригадую випадку, коли мене називали на ім'я та по батькові. Хоча в ЗАКСі, коли розлучали, лягаю на спину, заплющую очі, так слабшає біль у голові. Я зараз не вдома. Я такий самий Саня Макогон, але молодший на 20 років. 20 травня 1985 року. Понеділок, 8 ранку. Зоопарк у повному складі зустрічається на шкільному подвір'ї. Усе для нас почнеться за дві години. Але ніхто з нас ще про це не знає. Ми вчимося захищати батьківщину. 20 травня 1985 року. Ранок. Ранкову зарядку у школах придумали, мабуть, дебіли. Не ту нормальну людську гімнастику, яку найбільш просунуті роблять щоранку, або хоча б через раз. Гиря, гантелі, турничок – пробіжка, це я ще можу зрозуміти. Колись, як ще я був малий, мій старий намагався бігати під тюбцем довкола нашого будинку, і чомусь йому приспічило брати з собою сина, тобто мене. Літо, канікули, а він уранці стягає з мене ковдру і кричить, «Ей, товариш, більше жизні!» Таке життя, правда, не довго тривало. На третій раз він уже не будив мене, а на шостий сам вирішив забити на мене. Толку ніякого. Краще поспати зайвих півгодини. До інфаркту, каже, мені ще далеко, а в тих, каже, хто погано спить, швидше мотор глухне. Коротше, нормальна ранкова зарядка. Не те дрочилому яким нас у школі змушували щоранку перед уроками займатися. Уроки починалися о 8.30, значить усі повинні прийти о 8, аби перед початком уроків зробити так звану зарядку, коли всією школою, на плацу, коли індивідуально, у кожному класі директор сам ходив, перевіряв, чи робиться зарядка тим, хто... Запізниця могла записати у щоденник зауваження, але раніше робили так. Залишали після уроків усіх, незалежно від того, з якого ти класу, першого чи десятого, заводили до спортзалу і там уся компанія робила зарядку індивідуально для директора і фізрука.